إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Sallallahu alayhi wa sallamu alayhi ila yawm al-din thumma ba'd Na samom pocetku još jednom svima redom assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh Braćo draga razuman insan kada pogleda oko sebe i ljude koji ga okružuju sigurno će primijetiti da se broj zemljotresa u zadnjih nekoliko decenija izuzetno povećao. I da je taj broj mnogo veći od broja u prijevodnim vremenima. Prateći dešavanja u svijetu vidimo i čujemo na svakom koraku da se dešavaju mnoga mnoge vremenske nepogode. Zato ćemo mi, vraću moja draga, U ovom večerašnjem druženju, cijelo druženje posvijetiti govoru o toj tematici, o mnoštvu zemljotresa. Zato smo i nazvali večerašnju temu, zemljotresi kazne ili upozorenja. Za sigurno, braćom moja draga, ova tematika, mnoštvo zemljotresa ima svoje naučno tumačenje. Ali također ova tematika ima svoje i islamsko-vjersko tumačenje koje, hvala uzvišenom Allahu Subhanehu Wa Ta'ala, nije u koliziji kontradiktornosti sa tumačenjima nauke. Na samom početku pokušat ćemo, moja draga, da spominjemo ukratko samo neke najbitnije događaje zemljotrese koji su se desili u samo zadnje dvije decenije. Kako bi zaista vidjeli da je istinita činjenica da se u zadnje vrijeme povećao broj zemljotresa, a to će nam, ako Bog da otvoriti vidike, da treba da govorimo o ovoj tematici i njenom tumačenju gledanost aspekta islama. Pa prisjetimo se samo nekih događaja, znači uzit događaje koji su se desili u zadnje dvije decenije. Sjetimo se Zemljotresa 1988. u Armeniji, u kojem je, braću moja draga, smrtno stradalo 25.000 ljudi. Znači, 1988. veliki zemljotres zadesio je Armeniju u kojoj je stradalo, smrtno stradalo 25.000 ljudi. Nakon toga dolazi poznati zemljotres u Iranu 1990. godini, u kojem je stradalo smrtno 40.000 ljudi, a 60.000 ljudi je povrijeđeno. Nakon toga nam dolazi poznati zemljotris u Tursku 1990. Godine. 1999. Godine, u 1999. godini, u kojem je smrtno stradalo 15.000 ljudi. Nakon toga opet zemljotris pogađa Iran u 2003. godine u kojem je smrtno stradalo 26.000 ljudi, a 15.000 ljudi je ozljivđeno. Nakon toga 2004. godine deša se poznati tsunami koji je zadestio Istočnu Aziju, a najviše Indoneziju i susjednih desetle malja, gdje je stradalo ni manje, ni više, već 225 hiljada ljudi. Četvrcina miliona ljudi. Nakon toga deša je se poznati Jura Gankatrina, u kojem je stradalo od pilke hiljodu ljudi i poplavljen je čitav grad, koji ni dan danas nije adekvatno renoviran. Nakon toga, 2005. poznati... Zemljotres u Kašmiru, u kojem je stradalo 79.000 ljudi. I nakon toga dolazimo do ove 2008. godine, koja je gledano u prosjeku najjača prvo poznati ciklon, nagriz koji je pogodio mianmar u kojem je stradalo 80.000 ljudi, a 50.000 ljudi se vode kao nestali. I imamo prije 20 dana poznati zemljotres koji je zahvatio Kinu. 12. maja, u kojem stradalo 65.000 ljudi do sadašnjim, znači po sadašnjim podacima, iako se pretpostavlja da će cifra ići i do 80.000 smrtno nastradali u ovom zemljotresu. To su, braću moja draga, samo neki podaci, neki podaci iz zadnje dvije decenije koji nam jasno ukazuju kako je stanje na našoj planeti postalo alarmantno i da je svakim danom sve više i više teži. Pitanje koje se nakon toga svakako samo nameći jeste, da li za tu pojavu postoji razlozi, ili drugim rječima kazano, da li čovjek ovaj sitni miskin, siroma, može svojim ponašanjem uzrokovati takvo nešto, ili suprotno tome, da li se može na neki način zaštititi od svega toga. Prije nego ponudimo odgovor na sve to, Treba spomenuti, braću moja draga, neke činjenice koje su veoma bitne, veoma bitne da bi shvatili ispravno ovu tematiku. Prije nego počnemo govoriti kako Islam gleda na ovu tematiku i kako insana, muslimana, postiče na razmišljanje i uzimane pouka i poruka i svega onoga što se dešava oko nas, treba ukazati na jednu bitnu. A to je, kada slušate naučna, naučno tumačenje, Zemlju Tresa, vidjeći se, braćo moja draga, kako ti ljudi kada tumači, nikada nisu kazali da se to dovodi u vezu sa našim ponašanjem. U velikom broju slučajeva oni govore da je to dijelo prirode. U velikom broju slučajeva govore da je to djelo prirode, ali, braćo moja draga, to ostavlja negativne posljedice na ljude. Zato nikada ljudi nisu pomislili da trebaju iz svega toga uzeti neku pouku i da su možda baš oni uzrokovali takvo nešto. Normalno kazal na početku islam je vera nauki. I islam ima svoje tumačenje koje nije u kolizi sa tumačenjem naučnim tumačenjem. Ali konkretno u ovom slučaju, islam se ne slaži da je to djelo prirodi. Islam podrža da se protumači kako je došlo do zemljotresa. Ali nas islam uči zašto dolazi do zemljotresa i islam nas uči kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša na stran sviti dešavanja. Također, lijepo je spomenuti činjenicu da je neispravno uvjeđenje svih onih koji kažu da vjera ne treba da petlja svoj aj da kažemo, nos u te stvari. To je neistravno. Islam je, braćo moja draga, cjelokupna dvjera, cjelokupan sistem života i vidjet ćete da je izuzetno mnogo pažnje posvjetio ovim dešavanjima. Nije ih ostavio nedefinisani. Suprotno tome, izuzetno mnogo pažnje im je posvjetio i neistravno je uvjeđenje da je džamija je jedino mjesto gdje se manifestuje Islam. To je neistravno uvjeđenje. Islam je, braćo moja draga, i u džamiji, i na ulici, i kod kući, i s komšijom, i... Sa rodbinom i sa roditeljima, Islam je cjelokupan sistem života. Na samom početku govora o ovoj tematici, također treba spominuti jednu veoma bitnu činjenicu, a to je da svako onaj ko se deklariše kao musliman, njegovo vjerovanje neće biti potpuno niti istravno. Sve dok ne bude vjerovao čvrstim ubjeđenjem da sve što se deša i na zemaljskoj planeti I sve što se dešaje u kosmosu, dešaje se sa Allahovom dozvolom. Ništa, braćo moja draga, ne može se desiti bez Allahovi dozvoli. On daje da se nešto desi, gdje on hoće da se desi, koliko da se desi i kada da se desi. To moramo vjerovati. Jer poslušajte samo kako nam Kur'an govori u nekim ajetima, iako je mnogo drugih ajeta koji govori o Allahovoj moći. إن يكون سوبهات نوزنانيه فهو يدنم آية تكاجى الله سبحانه وتعالى أصور الأنعام وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرج والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله أكثر تكاجى أذيشني الله سبحانه وتعالى ون يغسو كلوشة في سبيه تايني إسمه إيه أنزنا إيه أنزنا شتاين نكوبن إيه أنزنا شتاين نمور إيه أنزنا شتاين نمور إيه أنزنا شتاين Kaži ni jedan list sa drveta ne spadni osim sa njegovim znanjem. Ni jedan list, vidjeli ste u jeseni kako lišće pada. Ni jedan list ne padni osim s Allahovim znanjem. I to su riječi uzvišenog Allaha subhanahu Pogledajte kako Allah opisuje te neki momente za koje čovjek nekad, ajde kažemo malo je gafil prema tomi, kaže: "Wa ya'lamu" On zna, on je, kaže, poglede, krijumice koje čovjek uradi pa pogleda u nešto zabranjeno. Zatvori čovjek kuću, spusti zastere pa upali video i gleda nešto što ne treba gledat. Konta ne vidi meniko. Si romahu jedan. Preispitaj je vjerovanje. Ako misliš da te niko ne vidi. Ako želiš da te ljudi ne vidi, a znaš da te Allah vidi, ha, alhamdulillah, vjeruješ ispravno, na te slad iman. Ali kaži, on zna poglede one koji se krivmice. Sjedi čovjek s braćom pa priča, a tamo nešto malo iza lijeđa gleda. Allah zna taj pogled. Ulamatuh fissudur i on zna ono što je i u grudima. E to je, braćom moja draga, ispravno vjerovanje o uzvišenom Allah u subhanahu wa ta'la. Da se ne može nikakav zemlju trisdesit, osim sa njegovom dozvolom. Na mjestu kojim on hoće da traje koliko on hoće. To je, braću moja draga, ispravno vjerovanje o uzvišenom Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. E sada, kada smo shvatili da se ništa ne može desiti bez dozvoli uzvišenog Allahu Subhanehu Wa Ta'ala, kao što nije mogao nastaviti ni čovjek od majmuna, kao što su mnogi, dugi niz godina ponavljali kao po papagaji, tako, braću moja draga, isto, Ne može se desiti zemlju sam od sebe, niti može biti plod prirodi. Oni nisu htjeli da kažu da je insan stvoren, samo kako ne bi priznali postavljanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada možemo početi govoriti o zemljotresima. Nakon su smo shvatili da se zemljotres i bilo koja vremenska nepogada ne može desiti osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Interesantno je spomenuti ovdje jednu činjenicu. Koju velik broj vas poznaje, ali također ubijeđen sam da je velik broj oni, kada su u pitanju širije mase, koji ne poznaju tu činjencu, a to je da je mnoštvo zemljotresa pokazatelj blizini sudnjeg dana. Mnoštvo zemljotresa, mi o tomi ne razmišljamo, ja sam ubijeđen da ne razmišljamo o tomi. Kada je nekom od nas palo na pamet, kada čuje zemljotresa desio na televiziji, kaže Allahu akbar, blizu je sudnji dan. A tu je, braću, moja draga, pokazatel blizini sudnjeg dana. Mnoštvo zemljotrisa je pokazatel blizini sudnjeg dana. Kazao je Allah, poslanika, aleyhi salatu wasalamu, hadijskoj, izabiliživan i muslim, u debu guriri, radijallahu ta'alanhu, la tequmu sa'atu, hata yukvadol ilmu, wa tuksiru se razil. Neće se desiti sudnji dan, sve dok se ne podigne znanje, dok se ne povećaju i zemljotris, broj zemljotrisa. Dok se i te qarab al dok se ne približe vremena, pogledajte kako se sada vreme približilo jedno drugom. Čovjek u Australiji ti ovdje razgovaraš direktno. Ustaneš saba malo podni. Nema bereketa u vremenu. Pa nastavlja Al-Wasani kaže: "Wa tadhharu i dok se ne pojavu, u pojavi smutnje istušenja i na kraju "hatta yuktharu i dok se ne pojavi mnoštvo ubistava. Vidite, ovdje kaže ala oposleni, se desiti sudnji dan do se vi pet stvari ne ispuni, a sve pet se ispunile. Sve pet ovih stvari se ispunilo. I približilo se vrijeme, vremenu, i povećao se broj zemlje, tresa, i nestano znanja, i povećala se smutnja istušenja, sve se ispunilo obraću. Šta to znači? To znači da je blizu dan kada ćemo napustiti ovaj dunjalog. Kada ćemo stati preduzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i strogi i precizni račune polagati za svaki moment u našem životu. E tako bi, vraću, draga, čovjek treba vjernik da gleda na zemlju trise. Da su to upozorenja od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da su to opomene od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se čovjek preispita. Da razmišlja da bi brzo mogao nastupiti sudnji dan. Pa da se prispita šta je pripremio za dan kada će stajati i razgovarati sa uzvišenim Allahom bez prevodioca i bez posrednika. Uzvišen Allah subhanehu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi na više mjesta pojašnjava nam šta je mudrost slanja kazni. Problem je kod nas... Zato što smo mi tu knjigu stavili ovako na policu i nikada je ne čitamo. A kada bi je čitali, nas ne bi iznenadili zemljotresi. Uopšte. Jer bi znali, jer bi bili spremni, jer bi očekivali. Jer tako mi uzvišenog Allaha. Kada bi čuske počele spadati i ljude u glavu gađati mene, uopšte ne bi iznenadili. Kakvi smo? A Allah je nam o tom i govori u Kur'anu pa وَمَا مَنَعَنَا أَن نُفَصِّلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا كَجِزِي اُزِيشيني الله سبحانه وتعالى ادشاني موتشودا لسبريچا ва насништа осим да тушто су прија други народи негивали та чуда Veliko čudo, kamiru, pani nisu vjerovali u nju. I na kraju kaže Allah. A mi ne šaljemo čuda samo izjed, mi šaljemo čuda samo da bi zastrašili ljude. Čuda, zemljo led, kiša, poplava. Allah šalje da bi zastrašili ljude. Da bi ljudi razmišljali o tome. Zato kaže Katare, poznati mu pesir. Tumačići samo ovaj zadnji dio ajeta gdje kaže bil Mi ne šaljemo ajete, osim da bi zastrašili. Kaže Katare, Allah je lešanuhu, zastrašuje ljude kako on hoće. Ne bili razmislili, ne bili se pokajali, ne bili tobe došli. Zato kaže Allah poslani k'alihi salatu wasalamu hadisku izbiližu Buhari muslim. i Muslimu. Inne šemse vel qanara, ajatani min ajatillahi. Lejen kasifani li mevti aadinu velali hayati. Zaista sunce i njesu je tu dva Allahova znaka. I oni se ne pomračuju zbog smrti nekoga ili zato što je neko se rodio. Ne, kaže to su Allahovi znaci kojima on zastrašuje ljude. Kaže Allahu poslani kada je se ratu osana u nastavku hadisa. Kada se to desi, kada to vidite, požurite na namaz, požurite činite dovu, požurite činite istikvar. Valahi, sjećam se prije možda 5-6 godina kada je bilo povraćenje sunca. Ljudi, ništa ne radi. Nema, kaže, šta se više radi, kaže, sudnji dan. Hmm, prpa, sudnji dan bih Allah sa njima straši ljude. Prisjeti se balandok si još na dunjaluku. Prisjeti se. To ti je prilika. Prisjeti se. Imaš još priliku. Evo ti Allah daje na nebesima pomračilo se sunce. Pomračilo se mjesec. Pa da malo se probudiš. Da se malo probudiš da si u dunjaluku. Da ti je vrijeme brzo da ćeš sa dunjaluka. Zato se prenosi u irodostanim predajama. Da je za vrijeme Omera radijallahu ta'aranhu se potresa Medina tri puta. Kaže Omer, vallahi ahdestum. Tako mi Allah, kaže, neke ste grijehe učinili velike u Medini. Ako se, kaže, još jednom potrese, vidjet ćete šta ću vam radit. A ima predag je, kaže, neću više samo živjeti u Medini. Sam nije se još jednom potrese. Omer je znao da se Medina trese i sva zemlja zbog grijeha nije imao nikakvi dilema. Zašto? Kaže, vallahi ahdestum. Nešto ste uradili, neke novotarije ste uveli. Samo kaže im se još jednom potrese. Pa ćete vidjeti. Kaže, vidjet ćete šta ću vam ja uraditi. Uzvišeni Allah, braću moja draga, ovim ajetima vidimo jasno, jasno, nedvosmisleno ukazuje, i Allah poslanik u poslaniku ovom hadisu, jasno, nedvosmisleno nam ukazuje da je cilj slanja ovih nezgoda, ovih žuda, Ovih dešavanja, da se ljudi opamiti, da se zaustavi, da razmisli, da svati da su na dunjaluku, da svati da im jednog dana valja ići, da i shvati da kako god to desilo se danas u Turskoj, sutra se za Sava može desiti u Bosni, da postavi sebi pitanje šta sam priprimio za taj moment. S druge strane, braću moja draga, ovo je opet pokazatelj savršinstva ovi vjeri. Koja nije ostavila ništa nedefinisani. Pogledajte koliko je ljudi koji nikada nisu pomislili da vjera toliko precizno govori o zemljopisima. I da tako precizna upustva daje o tomi zašto, kako, koliko, kada, gdje, kako se sačuvati. Sve nam je to naša savršena vjera pokazala. Nakon toga, nakon što smo shvatili da se to ne može desiti samo od sebe. Nakon što smo shvatili... Mudro svega toga dolazi do pitanja, braću moja draga, koji su to uzroci? Zašto uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šali? Zbog čega šali te kazne? Opet odgovor ćemo naći u Kur'anu. U knjizi koju smo mi kako zapostavili, naći ćemo da su grijesi, braću moja draga, zapostavljanje, prakticiranje Allahove vjeri, da je to glavni uzročnik slanja kazni. ده تو غلابني اوزرق شنسلاني كارجي الله سبحانه وتعالى في سورة روم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليوذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كارجي الله سبحانه وتعالى سبب اونه داشتو لدي رادي سبب ايهو بيغريها بو ياليو سميتش انا Kaže da bi Allah dao da iskuse, kaznu, zbog jednog dijela njihovih grijeha. Ne zbog svega, već samo zbog jednog dijela. Zato, braćo moja draga, prije nego što provučemo nas i naše stanje kroz ovu formulu, treba da budemo na ubjeđenju. Da ono što Allah daje, makar to bilo četvrtina miliona ljudi u nekoliko sekundi, to je Allahova milost i to je Allahovo upozorenje. Allah Šalje je kaznu zbog jednog dijela naših grijeha. A kada bi Allah kažnjavao zbog svega što činimo, vallahi, niko na zemlji ostao ne bi. I to nisu moje riječ, to su riječi uzvišenog Allaha. Imi razumno, kada pogledamo naše stanje, naših ulica, kada bi imali vlast i kada bi imali moć, ne bi dozvolili da narod tako čini. Allah je postavio granice, harame i ljubomoranje na njih i neće dozvoliti da se oni tako lako krši. Možeš kako hoćeš, ali nećeš doći hoćeš. Možeš kako hoćeš, ali nećeš doći hoćeš. Za znajte i budite ubježeni da ono što se dešava, da je to samo jedan dio naših lijeva. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Lev yu'akhidhullahu nase bima kasabu. min dab." Kada bi Allah kažnjavao ljude, zbog onoga što čini, nikog na zemaljskoj kugli ostavio u nebi. Nikog. vollakikinju Eđirhum miđeli mu Senna, ali ih on do odrijđenog roka stallja evo ti bolšjo razmisli do određenog roka, a kada kaže dovođ određeni rok, Allah zna svoje robove. A vil sunom prijetodom ajetu, kreže da biih Allah iskušao. Kaznom zbog određenog bila ovih grija, ne zbog svih grija. Jer zbog svih grija kad bih praštali, braću moja draga, ispaštali, onda nikoga na zemaljskoj kugli ne bi bilo. Kada govorimo o ovom nerijedu na zemlji, ne možemo da ne spominimo, braću moja draga, da je najveći nerijed na zemaljskoj kugli nepoštovanja Allahovih granica. A drugej strani is, najveći red i največji uspostavljanje reda jeste pridržavanje za ono, što Allah Jerašanu utrži od nas. Zato kaže Allah u poslaniku vrhodostanu hadisu, ču vrhodostanu se potvrdio ših Albani rahmetullahi aleyhi, ila haddun yu qamu fil ardi, khayrun li ahli l min an yumparu arba'ina Da se sprovede na Allahovoj zemlji samo jedna šerijetska kazna, samo jedna. Bolje je, kaže stanovnicima zemlje, od toga da im četrdeset jutara kiša pada. Može kiša pada četrdeset dana, ali ako nisi napravio red na zemlji, džaba, dođe suša opet. Ali ako sprovodiš Allahove kazne, ako Allahove kazne i njegove granice sprovodiš, tada ćeš imati lijepi život u harmoniji. Lijepo, kada se praktikuje, kada se praktikuje, pogledajte, ratni zločinic, čovjek ubije sto ljudi, siluje toliko, kaže tri godine, da si ti njega kaznio kako treba, ne bi njegovom praunučetu palo na da podigne oružje na muslimani. Ovako, normalna stvar, normalna stvar, normalna stvar da napada i na muslimani. I tako će uvijek biti. Zašto se ljudi osuduju krasti? Uvijek ga briga. Zna Znao ga, zatvori 15 dana izlazi. Ako ga zatvori? A Boga mi da se u šarijetskoj državi. Ma umrobiti i ozlad nebiti uklju. E tu je, braću moja vaga, najveći rijed na zemlji. Tu je najveći rijed na zemlji. Zato... Nakon toga nam dolazi ono pitanje da naše društvo provučemo kroz ovu formulu. Da Allah kažnja je ljude zbog grijeha. Pogledajte, vraću mladra, koliko su se ljudi izoplačili. Do te je da vallahi istina se smatra neistinom, a ne istina istinom. Nemoralne osobine se smatraju modernim, kulturnim. A nenormalne i nemoralne osobine se smatraju suprotnim. Pogledajte do čega je došlo. Čovjek ako lupam, ne puši, ne pije, ne krade, ne kurva se, ne zinaluči. Zaostup. Ako to se čini, aj mašal. E, ti si pravi. Ti, pa mam, za Evropi si, ubio si. Idi, brate, da Bog, da... Bolji bio. Bolji bio. Šta će tim sam drugo reč. Idi, sa ćeš biti proživljen na sudnjem danu. Jer poslaniji kaže... Bićeš na sudnjem danu koga voliš. Ako njih voliš i njiho ponašaš, sa njima ćeš ibiti pod njihovom zastavom. Tako su čudna vremena. S druge strane, pogledajmo objektivno na naše ulice. Zašto glumimo? Ili se pravimo da ne vidimo? Prostitucija, alkohol, krađa, korupcija, razgovićenje. Sve živo, ne postoji grijeh u ovoj vjeri, a da ga ne činimo i to ne malo, najveljko ga činimo i ne tajno, već jarno. To je naše stanje. tu je, braćo moja draga, naše stanje. Zato ne smijemo nikada zaboraviti. Mi ne smijemo nikada zaboraviti. Da one kazne koje se dešaju, da su upozorenja onima koji su živi. Da, dobro ste čuli. To su upozorenja nama, a ne onima koji su umrli u Tursku, i Iranu i Pakistanu. To su upozorenja nama. Da se prispitamo. Da postavimo sebi pitanje. Šta da sam ja bio tamo? Da li smo zadovoljni našim dijelima? Da li smo zadovoljni našim ponašanjem? Pa ako nismo, evo tu je još prilika. Još smo živi. Sad smo živi. Da ćemo biti do sabaha živi? Allah zna. Čujete tamo što što drobi. Samo što ne počnemo sklakat ovdje od zemlji. Valahi, mene ne bi iznenadilo da sutra ne bude iz Sanskog mosta. Ne bi me iznenadilo. Mi smo to za, dož, zaslužili još prije deset godina da nas nima sa zemlji, nikako da nas nestani. E u mi je povuka nama. Povuka da uzmemo polku i poruku. Jer možda je to zadnje upozorenje. Možda onaj događaj u Kini možda je zadnje upozorjenje bošnjacima. Da okrenu novu stranicu u svom životu. Jer, braćo moja draga, nemoj slučajno kom da padni na pamet. Da toliko našetan zavede pa da kažemo mi ne zaslužujemo kaznu. Ako tako počnemo razmišljati, znajte da je to put balaleta i zabludi. Jer vallahi mi zaslužujemo kaznu. Nemoj da Ako to pomislimo, onda smo narod kojem prijestoji propast. Pogledajte kako Allah u Kur'anu lijepo pojašnjava te šeitanske vesvese. Nažalost, velik groj ljudi i muslimana je potpup od te vesvese i propao na taj kled. Pa nikad u životu o tim zemljopisima ne razmišljaju da je to njima oko menaju pozorjenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Efe emine ehlu l'kura en jatijahum besuna, bejaten wa na imun. Evo aminu ahlu l-kura'an ya'ti ahum ba' suna dhu'han vahum yal'abun. Efe aminu makra Allah. Wa fe la ya'minu makra Allah illa l-qawmul khasirun. Zer kazi sela i gradova, su sigurni da im neće doči kazna noću dok spavaju. Jesu li sigurni stanovnići sela i gradova da im neće doči kazna danju dok se zabavljaju. Pakazi Allah djel išanu, Efe aminu makra Allah. Jesu bi oni siguri kazni kazne? Zaista je siguran od Allahove kazni samo narod kojim propast slijedi. da, sad popitajte taj naš narod je o siguran kazni. Ako kažu jesmo sigurni, ehe to, Allah vam kaže da ste vi narod kojim propast ljedi. In I Allah Đelešanu govori da je narod koji je siguran od kazni taj je to narod koji krinu putem propast. Također, nemoj da nekom je padni na pamet da Allah nie kadara danas والله svaki sekundi svaki sekundi i on je taj koji kaže kun fe yekun budi i ono bude u istom momentu kad on hoće zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-an'am kul huwa al-qadir kul huwa al-qadir an yub'ath alaykum znajte kaže Allah dželle şanuhu reci on Kamenje, led, kišu, oluje i ozdol, zemljo tresi, burkani, burkani i ostalo. On je u mogućnosti, to vraću moja draga, ali njegova milost je velika prema nama, pa to zato ne čini, ali je u mogućnosti. ذاتو الله جلشانه وقرآنه نبيشيو 10 نيس قاعد اولا يسيرو في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة و أكثر قاعد الله سبحانه و تعالى زاشتو لدي نبتو يزميو دا ريدي كاكو سوني بريد نيه uniشتني أبيلسو قاعد ياجيو دنيه يو اصبب يزيزيو سيبه ويشي تراغوه Više muzeja, više kula, više ovoga, više onoga. Ali kaže Allah je lešanu. A mi smo ih zbog njihovih grijeha kaznili. Zbog grijeha smo ih kaznili. Danas ne trebaš putovat. Da bi video u Americi šta je uradila Katrina. Ili da vidiš šta je uradio tsunami. Odeš na internet ili na vijestima svaku noć. Eto ti. Eto ti Allah ovog ajeta u tvojoj kući. Ne moraš putovat. Džabe ti ljudi serviraju. Da se opametiš. Evole mje siru, zašto ne putuju? Ja umvoru, da bi vidjeli. Nije to da putuješ na ko? Da ideš na more, da se kupaš, da Allahu ne pokona Ne, da se zaustiš. To be, Arabi, vidiš šta je uradilo? A, u Kini, u Kašmiru, u Turskoj. A, vidiš šta je to? Da se malo zapitam, na više od deset mjesta nam u Kur'anu Allah Đelešanu govori, zašto ne putuju ljudi da vide kako su prijašnji ljudi završavali. Zato kažemo, braću moja draga, žalostno je što je malo ljudi, duše niko im to i ne govori, koji na ove događaje gledaju iz tog aspekta, iz tog ugla, da su to Allahova upozorenja. Pogledajte na ti događaje, braću moja draga. Kako s jednije strane ukazuju na veličinu Allaha subhanehu wa ta'ala, a s druge strane šta još ukazuju? Ukazaj, ukazuju na slabost tog miskina, insana, siromaha. Najbolji primjer nam je, moja draga, cunami. U nekoliko sekundi, braću moja draga, u nekoliko sekundi četvrtina miliona ljudi je smrtno stradala. Allahu akbar. A ulađi lešanu, kunfe je kun, samo kaži, puti i ono budi. A s druge strane ukazuje na slabost insana, koliko god tehnološki da se napredoval. Gdje su bila ta sredstva i uređaji koji ukazuju kada će se desiti zemljotris? Slabost insana, braću moje drag. A s druge strane, da se tu dešava sve pod znači tim nekim Allahovim djelešanom i da to nije nikako dar prirodi ima mnogo ima mnogo primjera braćo moja draga spomin samo jedan svi ste vi vidjeli sigurno, ali smo indolentni prema tome i ne razmišljamo o tome u Turskoj nestala čitava nasilja nema ikuda nikad nisu postojala šta je ostalo ostala su mjesta gdje se Allahu sežda činila ostale džamije i te slike su obišle cijeli svijet Kako ta priroda, kada je rušilo, što nije rušilo i džanije? Allahovo davanje. Slušao sam ljude, šehove, koji govore u Šrilanci, znači kada se desio tsunami, da su došli u zološki vrt u kojem ni jednoj životinje nije palila dlaka s glavi. A čitav grad porušen, samo životinjama. Koji ne znaju jadne, što nisu krive, što, što su insani postali gori od hajvana, njima nije padla dlaka sadlavi. To je pouka nama, to je pouka nama. Još smo živi da uzmemo pouku. Istoga treba uzeti pouku. Da se to dešava Allahovim emerom i da to nije nikako priroda. Mi prihvatamo objašnjenje naučno kako se to desimo. Ali ne prijeva tamo da je to priroda, braćo no mu je draga. Također, čovjek bi trebao da gleda na ova dešavanja, aspekta kada ga tu oposjeti na najveći potris koji će se ikada desiti. Koji je najveći potris? Najveći potris je potris sudnjeg dana. Kada god čuješ potris, kažeš Allahu akvar, Allahu akvar, sudnji dan je blizu, a sudnji dan je još veći potris. تطلعوا الله جل شان صور حج يصف يسوداد يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عن ارضعتها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن الله شديد كرجال الله سبحانه وتعالى O ljudi bojte se Allaha zaista je potres sudnjeg dana nešto veliko težak potez pa kaže Allah tog dana ćeš vidjeti da će svaka dojila baciti ono što doji Allahu ekber svaka trudnica će kaže pobaciti plod koji nosi videćeš ljude kaže da su pjani a nisu pjani i nisu pjani kaže već je Allahova kazna teška a Čovjeku se manta, da mi je na dunjalog. ne bi više loku, ne lice se više kurvo, ne bi više kamatu. Manta mu se? Nema. Rabdir džiun, vrati me. Kada kaže nekom od njih smrtne muke, dođu gospodaru, vrati me. Da uradim kako dobro djelo. A, a, nema, bibi. Gledu su Kašmiru, pa u Indiji, pa u Pakistanu, pa Katrina, pa tsunami. Pa ti ništa nije bilo dovoljno, kad bi da se vratiš. E sad budi kopijan. Sad budi kopijan. Kad nisi na vrijeme bio trezan, kad si na Dunjalu bio pijan, evo sad budi pijan. Zašto? Zato što je Allahova kazna kaže, teška. kad vidi kako se žestoki računi polažu. Ma in ethu min qawlin illa ladayhi raqibun Oni neće je ni jednu riječ izustiti, a da je neće oni koji bdiu zapisati. Ke hasiba, Evo ti knjiga tvoja. Čitaj sada na sudnjem danu šta si činio, šta si radio. Dovoljan je tebi sam ti da sebi budek svjedok. U suri jasin. Na taj dan će njima svjedočiti njihove korže i njihove ruke i njihove noge. Nemaš ti, a bibi Pa kaži, što pričate? Aj, Allah nam kaže da o možda i mi nas pričamo. Zato Allah je lešanu u suri, kuju mi učim, al ne razmišamo, kada govori sudnjem danu, izazul zilatil ardu zilzaleha, wa ahrođetil ardu efqaleha, wa kala insan ma leha, jaume idin tu hadithu ahbaraha, tog dana, kada se potrese, pa kada izbati svoj teret, kada Allah naredi, kaj, taj dan, če u nas vrjez, kazivati, gdje si išo, u jamiu, u kafanu, na koridu, na plažu. A, taj dan će zemlja svoje vijesti kazivati. Femememel miskale za ratin kajranjera. Ko uradi trun, dobra, trun vidjet će A ko uradi trun, zla vidjet Ne brda, trun ćeš zla vidjeti. Sve ćeš vidjeti. E na to bi nas trebali asocijirati i zemlju trezi. Da se prisjetiš, a, Zemlju tri su kini. Allahu atvar. Allahu atvar. Sudnji dan. Šta sam pripremio za sudnji dan? Kakao sam? Prema komšiji? Prema bratu? Prema robini? Prema majci? Prema gospodaru? Lažem li? Pijem li? Pušim li? Šta radim? A. Tako bi, vraću moja draga, trebali da gledamo na te događaje. Jer... Nemoguće je da čovjek kada bi gledao na te događaje s tog aspekta, da ostane ravnodušan. Da ne postavi sebi pitanje. Pa kaži, šta da sam ja bio u toj kinji? Šta da sam ja bio u tom Istanbulu, Šta da sam ja bio u tom Iranu? Pa otišu gospodaru. Pa kažeš sebi, a ah, ja sam još živ. Još imam priliku. Još imam priliku da budem bolji. Tako bi, braću, moja draga čovjek, trebao da razmišlja o tom O tim događajima. S druge strane, trebali bi biti zahvalni, vallahi, da ne ustajemo sa seđdi, što Allah trpi ono što se tamo radi. Normalno ne izuzimam ja nas, ali sad sekundarno govorim. A i mi smo u deset deka, braćo moja draga, vjerujte. I mi smo, braćo moja draga, gdje smo? U deset deka. Da budemo zahvalni Allahu što trpi Ovo naše ponašanje i naše griješine, što nam daje svakim danom novu šansu, ali je pitanje kada će doći zadnja šansa. Treba da budemo zahvalni, Allahu subhanu wa ta'ala, i treba da znamo, nemoj da se zavarati i kažete, alhamdulillah, sam dobar, moja porodica, moja kuća, a bibi, u sirova drva gori, u suha gori sirova. Kad dođe i kazna, kad se sana izlije, kad ponese sanski moz ko što je ukruštio odnijelo cigane, odniće i tebe. Nisi ti tolki je vlija da će Allah je lešanu ostaviti u tvoju kuću čitavu. Odniće te Znaj. Vataku fitnatan la tusiba illal ladina zalumu minkum khasa. bojte se kazni i smutnja i kushenja koja neće zadesiti samo one koji su loši ode sve ode smo svi za toj veliki upitnik koliko radimo da se to ne dešava eto kaže Allahu possessani kalil salatu wa salam hadis at-Tirmizi koji ga še albani otinio verodostojni Ili ćete naređivati na dobro ili odrač, i odraćati od zla. Ili će Allah poslati kaznu. Pa ćete ga dobiti i dozivati. Ali vam se neće odazvati. Sjetite se kako smo 92. i 3. i 4. Pod logorima i svugdje ne. Gospodaru. Nima. Gdje si bio 90. Te da vićeš gospodaru. Već si 90. na moru. A 93. i gospodaru. E, taj gospodar je kazao. Sjeti se u dobi kada je blagostanje, pa ću se ja sjetiti u teškim momentima. E, tako vraću, moja draga. Tako mu'min treba da razmišlja. Kaže Allahu, bo sani i kali ih, salatu vasalam. Znaj za Allaha u blagostanju, On će znati za tebe u teškim momentima. Ha, Ibrahim selam čitav život nije bio dobar, pa kad su ga bacili u vatru, mislite da bi to valjalo? Da bi Allah djelšanu u vatru nakon kazao nemoj? Ne, Ibrahim je čitav život bio mu'min. Pa kada su ga bacili u vatru, intervencija izbacija da nebesa, kuni, berden, wasalamen, ala Ibrahim, budi spasonost na Ibrahimu a.s. Saad ibn Uvekast. Kada su došli kritični momenti, njegova doba se primala, ne može vojska prijeći, vojska preko vode ide, može i preko vode kacimu'min. Ne može u našim dunjalučkim zakonima, ali može kacimu'min, sve može. Može Omer stajat na mimberu, a vojska na drugom dijelu zemaljske kugle i kaže, ja, Sarija, džabel, bez mobitela, kaže, pa smo čuli Omerov glas. Može kacimu'min, sve može. Ne može kad si mu'min. Kad znaš za Allaha u blagostanju, znači i On za tebe u teškim momentima. Da to kaže Allahu poslani kada i ceratu vaselam. Ko želi da mu se Allah u teškim momentima odozove, nek paziji na Allaha i neku mnogo dovećini u blagostanju. A kad dođe u teškim momenti, nema. Tu samo dolazi ono što imaš, što si pripremio. Nema simus. Ako nisi leti radio, odlogam ćeš se patiti. E tako, obraću moja draga, zato na kraju ovog našeg druženja jadni smo svi mi. Jadni smo hiljedu puta, smo jadni ako i svega toga ne uzmemo pouku. Ako i svega toga ne uzmemo pouku, braću moja draga, jer svakim danom smo svjedoci opomina Svakim danom na vijestima upalite vijesti, pa ćete vidjeti opomenu. Kada vidi vidite u Ilaku, desilo se danas 30 mrtv, to je opomena. Kako? Zato što je poslanik rekao, neđe sudnji dan se pojaviti, dok ne bude mnoštvo ubistava. A, opomena. Ali je samo pitanje, kad će biti zadnja opomena. Braću moja draga, tako treba da razmišljamo i tako treba da gledamo na ta dešavanja. Zato rezimiramo ovu našu emisiju i naše predavanje i naše druži i kažem, sve što se dešava, dešava se Allahovim emerom i svaka kazna koju Allah pošalje ljudima je samo dio onoga što su zaslužili, samo dio, vraću moja draga, onoga što su zaslužili, ali s druge strane, Allah nam daje upozorenja i neće, Popraviti naše stanje, znajte i budite ubjeđeni, i to su njegove riječi, a njegove su riječi, apsolutna istina. Neće popraviti stanje jednog naroda dok se taj narod ne popravi. Inna Allahe la jugajiru nabi qavmin hatta jugajiru nabi enfusihim. Allah neće popraviti stanje jednog naroda dok se taj narod ne popravi. Zato razumije svega opet. Način kako se možemo zaštititi, sačuvati jeste da druge pozivamo u islam, a prije toga da se dobro očistimo. Da se dobro pokajemo od svega što smo činili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu pozivajući sve ljude na pokajanje. Pa kaže u zišenju Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, eyjuha, ladine, amenu, tubu ila Allahi, tevbetan nasuha. O vjernici, Allahu se iskreno pokajte. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوما لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نبili Alla kusepokajte iskreno ne bili preko vaših loših postupaka prešao i u djenetske bašte vašču ove ukrosci rijeke teći na dan kada Allah neće osramotiti poslanika i one koji su vjerovali s njim Molim Allah jel vešanuhu da ono smučuli bude dokazom za nasa nas a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da popravi naše stani. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas učurci uvinteškim vremenima. Da pomog di našu vraću muslimane ma bili na kraj subhani ka Allahumme vef hamdike. in la ilaha illa inteska ufiruke wa etubu ilike.